ریاض الصالحین پیزن لسم نمبر باب دے باب فی المحافظة علیل اعمال او حدیث نشورو کئی دے باب یو سل دریپنزو ایک سل نمبر حدیث او پیزن لسم نمبر باب چی حفاظت پخپلو اعمال بانکوئی قال اللہ تعالی و لی اللہ تعالی عوض باللہ من الشیطان الرجیم ع <علم> ې لللهځ نه آمنو ان تشا خولو به هم لذکر الله آیا نهدي راغلی وه ا کسانوته چېواې راړ د چې نرم شي دهغې زلوونه لذکر الله د پارا د رامد کولو د الله او پای کتاب چې دا لغلي الله حقنا ولا کونو نو کږې د کسانو چېورکې شو د او تاع من قبل پهخوا فخواله عليهلی حمون لو یکدشوا فدای با نے زمانہ جہالت فقص قلوبهم نسخشو تعیزلونہ دا آیات کم دې کې راځي ها دقه شه اوس راغله کې زکه دا آیات سوره حدید کې راغله بهر نه سیکنڈ سپیشلیست وقالت علٰو وقفينا بي سبن مريم چې نن په فېداواره نو تاسو پیغامایواته نہل انجیلا او پښې کړیو منګې صاحب ني مريم پښې اور کړیو ماغه انجيل وجعنا فی قلوب الذین اتبعوا او ګرځولی موږ پزرلونو دا کسانو کې چتا بيداری کړي د تا سمې دا خلکو ګرځولوا ارافه نرمي و رحما مرباني چا چې دا حتا بيداری کړي دا خلک نرمي دا خلک رحمت دې اې د مودي په لکه صدا هم ته پیدا شو نرمي بېمانه ها ورهبانيت نیو تدعو ترک ترک دنیا ګټلشینی چې ګټ کې بناستو او همدې دنیا کار نکو او رهبانيت ګټنشي جوړ کړې و د یا غلدا د خپل ځان نه نوو مخ کړې ما دا ګټنشي پدې باندي البتغا رضوان الله مگر الله ټول د الله درځه منځیا ما په خپل رضا الله او مو کړلوا فماروها نو دیله ازونکو دا ګټ نشینی په حقه ما پینو مو کړلې په خپل ځان لازم کړوا ګټ نشینی ترک دنیا نو غیم سرته ورسولا پاتې شوو انور ما دی وقال تعالی ویلی اللہ تعالی و لا تکونو مکی گیتاسو کلتی پشانت دا خزین نقضت غزلہا چماتی کروی اقبلو ریشل لرا ما تولی اقبل شل من بادی قوت پز مزبود والینا انکاسا پا ما تولو سرا اے پا عرب و مککی و خزوا ریتا اغه یو عمل کول او د سانه تر ماسپیخیما پوره تارونه یو زه مالوچ مالچ به یو زه کول ته نستا دا تارونی دا چې کپلې ساده جوړي دا تاونه یو زه او ماسپیخیما ما نه به ورستو اغه بیا جدا کول اټه کمه یو زه کړو ناغه بیا کول او لوزد سانه تر ماسپیخیما پوره ک عمل کول او اغه بیا دوباره ختمول د سفیده شتا او یو انسان قسم وکيو بیا قسم ما ته نو داغه سفيده نشتا قسم چي دي وکو يا لوز وکو نو باغ لوز بپرا با بندو کلګي ني مثال دي الله وې داغه خزيره بلا فرید کار کې وا عبد ربک بندگی کوه د خپل رب عبادت کوه د خپل رب تر دي چې تا تاته یقین مرګ مرګ پورې به عبادت کې واما الاحاد فمنها حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وكان حب الدين إليه ما دا وما صاحبه له و ډېر خوهد دینه اله دتا نبي عليه السلام ته هغه عمل چا مشواله کې ملګری داغي دین پاغي باندي چې په یو کار د دین باندي کینو هغه عمل الله ته ډېر احب الدين دې خو خدين الله تما هغه دین دې چا همشواله کې کوم کې دا دین پاې واندي دی چې څوک کم کار باندې همشواله کې نوغا همشواله الله تقوغه دې ننتشلکاته نفلوکا سبب يامکاو یا سفيدو یاد پشنو صباحي نا همشاده دې وخت راکا تا کوا هميشه سلور دا کا تا کوا د زوهاو دې اشراق هر من د مخ کې ورسته چې کوم نفل جایز دي نو کوا تو درکاتا چو ځدیږي هميشه ماخه مصبته چې شپه قرنه شي کوله نو تو درکاته کوا خو هميشه کوا نند ډېر وکلو سبا لو بیا په مخ خیر بیا څه فائدو شو وا ان عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه قال او ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم من ما اعصى جودش عن حزبيه بن لیلی اوس او چود شو د دمون شپه نا حزبه د مونږ شپه سي سي د شپه له مونږ شپه اونکه او د پادیشا یاد تلاوت شپه او د پادیشا اے امیشه اوسله پاسی کی کنه وکړه کلم خووب غالب شي شی شیطان غالب شي شی نو هغه مونږ شپه ته پاز شي او ان شینیا من هو د شپه نا پا قار او نو ادل ل دلرا پاټم کې ما بین صلات الفجر چې پموند سبا کې او صلات الزور پموند ما سپېږې چې ستانه د تہجد موند سوج نه پاتې شویر شو نو چې کله پاسې دې نو د سات منځنواله تر ما سپېږې تر موند پورې آغا تا چمخ کے باق سورا رکا تنا در نفل و دا شپیر نواغا دی وکی راو کر زوا اللہ باز شپیر بادت تالا ثواب در گی پوش تا باز شپیر سورا کاته. حجد گول اترا کاتا کله نه شپادنه پاتې شي یا بیمار وي یا د پاتې شي وی نو څار چروخی دي نو دې وخې اته را کاته مون زکاتر ماسبيخي ما پوره و چې سوره ثواب تا ته د شپې پم پاتور کاتو نو ملاوي دا نو پدې وخې پاتور کاتو نو ثواب د شپې ته ملاوي پوهې کرا تاسې مې ربان دې ګوره چټي باندې او کوې بلو او قتن نګیر بیا سالم کال کې کې دا کول شې میویږ بیاه دا خوا چا چا میشي کوي او کله ک داسې په سفرې پې شي یا خاللی نئ یا او د پ شي کارنما بلو کار نما کاره او منلیلی نوبالې کلی شي د دپاره دا عمل مویا وید د او د لرا ل او منلییل د شپنا هغه ته بعد آب اللهله د شپې په عبادت باندې بدل کې اپلسره قران نواه مسلمان وعن عبد الله ابن عمرو ابن رضی الله تعالی عنهما قال او یې قال لي او ما ته رسول الله صلى الله عليه وسلم یا عبد او عبد الله لا تكن مثل فلان مکیګا پہشانت دفلانی فلانه کار کړی نبی علیہ السلام امنو نولا سویلو او اډه او تہہ فلانی پہ شان مکے گا کان یقوم لے لے چا پاسی کی د شپے فتر کا قیام لے نو پری بیا پاسی دل د شپے یو د شپے پاسی او بیا د پاسی یو رمضان کے کال کے رمضان د شپے منزنہ کی ق بیا یو له سمیاشت کی یو موزم نہ کی د سمکے گا ہمیشہ پاسے گئے شپی گدی پاسے گئے کم سے کم نمہ گینٹا تری پاو گینٹا پاسے گئی دش پی اللہ تا عبادت کوئی اللہ تا جاڑا چی اللہ زما زین تیس کا چی کم مقصد ترا غلی ملا آگا مقصد کار زمان والا آخ پل رضا پا کی پیدا کا وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت آشوئی کا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضافاتتو کلبه چه فوت شو قضا شو ده نبی علیه سلام نمونزو من اللیل دشپه منو وجعین ده وجه ده یو دردنا او غیری یاد ده وجه ده یو بلکارنا ای بیمارو درد بو تکلیب بو نو صلا منن نمون بی کاؤ دشپه نا مون بی کاؤ درد سنت عشر تا عرقاتا دول بیا به درځه د دولس رکات مسکا او قدش په واته نو درځه به دولس دا چې د سرور په زیات کول چې هغه خلا پرشي رواه مسلم نقل کړي دی له امام مسلم باب اونفل امر بالمحافظه علی السنه و آداب ها توم کنا ها احباب فل امر باب دے با بیان د حکم کولو به محافظت کې په سنتو پادا بو داغه سنتو باندې لحاظ کې سنتو مالا پرې س سنت دی. گیر سنت ده فرض خونه ده ها دا بسم الله ول سنت نه سپک سپک غني بیا بدل نه عرفه لازم سپک پاتې شي سپک بنووري و سنت دي پیغمبر اوه او او سنت دي معمول عمل له چې دا د اپرید مسوا په د پیغمبر د الله سنا او په د ګلاس څنګه خپل د حاج کوثر څنګه هغه ته مخا مخ کېږم چې دا په مخ د پیغمبر سنت نه غره شروع را زما په عمل کې د پیغمبر سنت نه زما په دې پند شپک فوټو کې د پیغمبر سنت نه زما سبا څنګه مخا مخ کېږم د پیغمبر مخ کې چې ماله عبره کا زما شفار رسو کرورا نه سپک ونګوري قال الله تعالى ويدي الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه عا چتر کئ تاسدا پیغمبر کم شینو فخذو عمل کئ پاگیونی سی غیرلا وما نهى قمنو فنتو اواس چمنکئ تاسدا غینا پیغمبر نو منن شئی پیغمبر دا حکم کئ چوا فل حاگیری غٹکئ گیری پرے دئی او برتان کٹکئ گیری پرے دئی د سکه دی وی برېتان سکه پرې دی او ګيري کټ کوي ورته خلاف دی الله د خلاف دی دا وقالت تعالی بری الذ الله تعالی وما ينتقوان الهوا انه الا وحي يوحى خبر انه کوي نبي عليه السلام د خپل خواشنه نه دی دا قران مګر دا واحده چې وحي کولې حکم کولې دته وقال تعالى ورضي الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعون كتاسو مینه کوي دا الله سره نو تابع داړو کیسما امينه بو کی تاسو سره الله ويغفر لكم او بخنه بو کی تاسو دا ګناو نو تاسو لو وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله تا کېشت تاسو په راه په طریقه دا په پې په بار د پیغمبر دا لګه طریقه لمن دپره دغه چااک نه یار چاو چا او می لې دله د اوور د داخل فله وه پې کله یمنونه زما د قسمی فله منږ مخېویللوک نه چې کله د قسمنا نه لفض دله مخکرا شي نو هغه د پااره د شوي ذیا تتوی د عبارت حسن د کلام وی وربک از ماده په خپل ذات قسمی لا یؤمنون خلقو کی ایمان نشته تر دے پیغمبر یا حکم کا چه فیصله کنو کر زے تعالی دا پاغ طریقو کې شجر بينهم چزرو غون شوی د خلق تر منځه ثم لا یجدو بیان ممی پخپلو حضرونو کی شجرا خلاف را غلی دا د امورو دا دیننا او دو دنیا بیا نمومی پخپلو لونو کی تنگسیا دا غا سنتو نا قزیتا چستا سنتو فیصلہ اکلا ویوسلیمو تسلیما او غالکی لی بیا بیا غالکی خودل سنتو دا پیغمبرتا نیسا وقالتا اللہ ورزی اللہ تعالی فائنتنا فی شئن که را لاس تاسو په یو شید کار د دین کې نو فوردوहू الاله والرسول نو واپس کې تاسو هغه مسله د الله کتاب او د پیغمبر سنت ته ان کنتم تؤمنون بالله کچرت یقینن تاسو ایمان ولې فال پور داخل زالک خیر و احسن تعویلا دا غوره دي او خسته دي انجام قال العلماء وعلي العلماء ومعناه إلى الكتاب والسنة إلى الله إلى الكتاب إلى الرسول السنة وقال تعالى من يطيع الرسول فقد اطواء الله إذ أحدث خلاف قول دالله خلاف ده لا حدث من الدالله من اللي ومن يطيع الرسول فقط اطواء وحديث ذنيري فيمانه وَإِنَّكَ لَتَعْدِي إِلَىٰ سُرْعَاتٍ مُسْتَقِيمَ وَيَقِنَاً تَبَلْا هَرْخِي فَطَرَفْدَ لَا رِنِغِي سُرْعَاتُ اللَّهِ الَّذِي لَارْدَ اللَّهَ دَا فَلْيَحْزَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ ودیہ دریا که ساته خلاف کې ته حکم د الله نه چوبد شي یا فتنه یا وو د شيګه ته عذاب درناک وقاله تعالی او ذکرنا ما یتلا من آیات الله والحکما ای زنانو یاد کئ ندې زم مدرسې دا چکه له مدرسو کې ګرځي قران کې الله حکم کړي چې زنانو کوړونو کې زم کتاب او حدیث یاد کئ ګورا مشکاتونو د تبهيانه گی ریاض صالحین دته بیانې گی قران در سنت دته کوړ کې کوي او د احکام د دین دته بیانې گی دته په لکه متره شته تعلیم الاسلام کې د مونږ د سنې شورو در تکړه د اسلام او د فرق در تکای ریاض صالحین او ګورا مشکاتې نو ګورا دا د صد د منزونو د نیکاو نو د تلاکو نو د تاکو نو بیان درته کوي در درته مثلا نه نه چې تد مرسه کې په پرشي نو ها اي مدرسې مدر او اوزرانه د پاره حکم دی چې تاسو سره قران او سنت یاد کړئ وې خلک څه درته جی ټکړشه پس کته جو پس ولا آیات او فل چې زمانه سوق د دني کې نو درته څنګه ټوله مرزه کېلته ګرځي مدته ولا تو في الباب كثيره وعمل حديث ورچه حديث فلا وله نبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام يريد دعوني ما تركتكم بريد المال راچ سو پوري ما بريخذ تاسو لرا دعوني بريد ما ما تركتكم سو پور جمع بريخذ تاسو انما اهلكه بشك هلاک لري شو يا سوچو خو خاص پهخوا ستاسوونه خلاک شو پهڅ ک سره تو سوالم په زیاتواې د سوالو لدارغې جرته پوسونه سوالو ل کوي و اختلا په معله ابیا اهم او تبا شوو په سبب د اختلااف داغې په امبیو آمیشه د امبی او سر اختلااف راغلی همیشه دپ زه مشت رووانې خلاف راغ و ایزا تو کومان شین کلاچ زمنا کوم تاسو د یو شزنا نفعت نیبو نو ځان بچ کی تاسو دا غې نه وایزا امرت کوم به امرن او کلاچو حکم کوم تاسو ته په یو کار باندې نفعت منه مستطعتم نو راتلو کی دا غې نه اریتا سنن چتاغت او توان نسیګ تاسو پاهې چې سنن تاسو ته نسیګ په دین په کار کې او کوي بي نجی یا لجهله العرب ب ساار ر الله او تعاالو کالا ځنا ررسول الله سوصللم او عزتن بال غتنوااز نې حتتو کو منطې بله سلام و پوه نې حت پوه او داې پوهې حتو ک منته من هل القلو چې و د د وجهه ال القلو ژونهې پهیره شو داناوا ده فته من هل او او باید د دغیې دغ و زه ووجه دوستولکو نه او کې خل په چلا شو چې کم بیانو کو پهنا نووي منصاح ا الله پ غبره کا ا مور گویا موور دا غیا کې طب دا وازستا درسخ د۔ را ہم منتدا سے بیان کو گویا تا بیان ستاف دنیا کے آخرے دے دا سوہ از منتوق لو منتف او سینا منتسو وصیت تم کا قال ان نبی علیہ السلام اوسیکم بتقوا الله زو سیت کم تا ستا گئی وسم او منل کوی وتا اور ادلو منل کوی د منلو ماده پیدا کئ د دا تابیدارې ماده پیدا کئ ځکه و انت عمره علیکم عبدنا بشون او کچرته امير مقرر شپتا سو یو بنده حبشي او انت عمره اگر ک امیر شو پتا سو یو بنده حبشي اول حدیث کداجی او سر داغه دو دا دا دا دا او اس کې د اونولنی یعنی ورو کې همدغه به منئ او وین تا امر علیکم او حبشی عداونا خخستا امیر بارتری کا اوینا نمنن و انه دا حدیث منی و انه من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا او یقینا شاندار او سوچه یعش چه راز کستا سنا شمکور شوډون شوستا سنا نظر دے چوبوین اختلاف دے را دیل اختلاف بخالک امومی نو چې اختلاف امومی نو فعلیکم بی سنتی و سنتی لازم دے پتا سبال زمان سنتا او اصع سنتا خلفاء راشدینو المہدین چاگا لار من دنکیری عزو علیہ بن نواز جزا کلک کئی باغیبان داری نواز جزا ا یعنی مضبوط اعمال او کای باغ سنتو ز طریقو د پیغمبر باندې ای سمتی او شهدا چا نسو کخلی زری خلی ته کی جرمانه واله نبي داغه دا خود نه اغسته شي نا تلیب کلاستر نه کای نو دا سیکلکونی ز لیکه پشان د داړو ویا کو مخاستاسو ذات بشکای و مهتساتل امور دنو جور شو کارونه والفا ان کل بدت زلاله بشکار نويشه دا بزګو ګمرايره اوه وا بو داو داويشه چې خلاف د شريعت وي اوه وا بو داو او پديم کې ويغه دنیا کې لېژنه خل له جوړه یا ټيم په ټيم دا سنسيګو ټکنالوژي جوړه دنیا نه د دين دي و ترمذي وقاله حديث حسن صحيح ان واجب بالزال الموجمه ذابا ټکره او ان ان يا ابو وكيل ازراس عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر پاک ویلي كل امتي يدخلون الجنه حرمتي جمابا دنکي جنت تا الا مگر دنکي اسوک ابا چې انکاريو کو چې انکار کړل نه بنځي جنت تا او ویری شو و مایا با یا رسول الله چا انکار کرے سوغ به انکار کوي دا الله پیغمبرا قال النبي عليه السلام من اطاعني دخل الجنه چا چې تابعداري وکړه زمانو دنده بشو جنت تا و من عصاني فقد ابا چا چې نه فرمانی وکړه زمما نو د انکار وکړه دواه البخاری وعن ابي مسلم وكيل ابي يا سلامه بن عمرو ابن عقوه رضي الله عنه ان رجلا بيشكه يوصلي اكله خوراك او د پیغمبر صلي الله عليه وسلم سلا بشمالي پګسلاست د پیغمبر صلي الله عليه وسلم پپین د ناس او پګسلاسي خوراك کا نفقالو النبي عليه السلام مغه سړي تا کول خوراك به يميني کا پخپل خلاص باندې اي دا سره یو معشوم ناس ته اغه عادت نه دي په غس لاس خوراک وي وبچیا په خلاص باندې خوراک کوو ورو ورو اغه عادت کوه کل خوراک به یمینی کا په خپل خلاص باندې قال ان وی اغه سړی لا استتیو زو طاقت نه لرمه قالا نو وی سلام دی سلام لاستطاعت یعنی دا خبره اغه د دین نه اون په چې ما یره زکه مانځینو کوم ما زه طاقت د خلاص نشم لار له یدنې کوما نو زکر پیر امر خیری کړي تا قال نبی نو بي اسلام لستطعت تتي لا تقدر نكي ما منو الا الكبر نو, دا دا نو لکا لکا من شوي دا سړی د خبرنا نو من کړې دلارا مګلويوالي یعنی هغه تکبر کړ چې په ګس لاس به خورما خو په اخیلا لكوس مې له کپل خوراک اخراق من ده زونه ګډري و هي راز 50 خوراک نشم کوله والا رتاله د ناست خوراک چرمدن کی طاقت د ناست نو فما ای ز پیغمبر خیره پیلې کېدلې فمار فاحا الیه نو پورټکړې اغلا سغسړي تغه خلی pore بیا سړی لاس وې تر نږدې کړي نو بیا ما خیر صدقات رواه مسلمون